صدق <تصفيق> دية موحاسا والله غني الحليم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي يمتقوا ما له رئانناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل سخوان عليه تراب فاسوابه وابل فتركه صلاة لا يقديرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يحكمون اموالهم بالربا ما لا يقم الله ولا تثبيت من انفسكم مثل جنة بربوات اصلها ما بلن سمات وكلها عفين وان والله بما تعملون بسير آیا ودو أحدكم أن تكون له جنة من نخيل و آنابه نجري من تحتها لنهار له فيها من كل الثمرات واصوابه القبر و له ذريت ضعفا واصوابها ائسوار فيه نار فاحترقت كذالك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون سورة بقراء مدن نوزلان ستاسی د پس سورې متو کړينه نازل شوه ده او پتا دې په سورته نو کې دويم ده په سورته مقصد د سورته بقره بیان د سلور مزامینو داس بات توحید داس بات رساله کا jihad bismi lllah taala infaq bismi lllah taala وایې بار د مضمون سر سورته سلولي صوبه تقسیم دې اولای سایه 96 پوری دکې بیانې ریس bato to hi do دوي مې سایه 96 977 پوری دکې بیانې ریس 72 سالته ګره مې سایه 977 954 پوری دکې بیانې د jihad په سبيل الله تعالی او سلور مې سایه 254 تر فره پوری په دکې بیانې د انفاق په سبيل الله تعالی بری سي د صورت په ان شوې سلور مې صورت شروع وا او پتی کی بیانو ده انفاق تی سبیل اللہ تعالی آیت دوسو چون کی ترغیب برکول انفاق تا دو آیت دوسو پچپن کی دعوت دا توحید او پا غیبان یولس دلیلی اک لیا و آیت دوسو چپن کی دولاریز گرکولی سبیل الغی او سبیل الرشد آیت دوسو دو ستاون کی منزل د سبیل الغی او ده سبیل الرشد بطریقہ لف نشر مرتب آیت نمبر دوساٹاون کی مثال دا اصحاب الغعی بطریقہ اللفت نشر غیر مرتب آیت نمبر دو سو انسوٹ کے مثال دا اصحاب الرشد چی اولنے افیدہ سماوا کو دلیلی غستو اچھی دلیلی اولی دو نور امز بچولتا عوزیر علیہ السلام آیت نمبر دو سو انسوٹ اصحاب الرشد ویم مثال زکر کولو دا ابراہیم علیہ السلام دو سو جیبراہیم علیہ السلام هم پا حیات او پا مادوانی دلیل غسط مشاهده مشاہده غسطان جی دلیل وطا ملاو شون و نورم شو آیت نمبر دو سو اکسٹھنا دو سو پینسٹھ پوری دو سو چیاسٹھ پوری دا انفاق مثالو نا ذکر کی دو دو سعی انفاق چا غا او دو دو غلط انفاق چا غا نا آیت دو سو اکسٹھ کی مثال انفاق ذکر شویو د صحیح مثال په 5 مثال داسې دی لکه چې باندې ته تخم یو دانو کړو او دا غينا یو ټंटो روقیږي او پاګې کې ورګي یو داغه وګو د دانو تعداد او وسووي بیای وی چې صرف په اوسو ونا ساب اخلاص باندې دا ته لا کې اخلاص ډیر وی یو په سوارلس سويم درکای د سوارلس ساو په ټابلین درکای اته وښاوه راتوي څل په ټابلین درکای دغه دا شانتی زب پر یا آیت نمبر 262 کې بشارت پر کولو چاچی انفاک په سلورو شرایطو باندې کو کم چې د انفاک لپاره ضروری یو یو دا چې صاحب مالی ویم چې د لرزابې ریابې نی برینچ زباته باندې یو سلورم چې بغیر دی به سر او سه د دې آیت نمبر 263 نه کم یې نشي شو او د ترغیب ورکړي لانس ان ان دا عدم انفاک چکنه سره مال دولت سشنوی چې ته یې دللا پلار کې ور یو غریب راغو تا ته ودري دو نو ز دې په خو اخلاق رخصت کا په خوغو الفاظ یې رخصت کا په دوا سره رخصت کا په زه د دې چې تخيرات ور کې ور سره کنجلیو کې بدر دیو کې ورټي د تا کې نه خداد چې سم ورکو چې سره نشته هو سره موایا قول معروف، قول معروف واناقه، ومغفرت او بخن اغغطل ده، فاكر ده باران، قول معروف دا صلاق و بعد كي بيا بيا راتلو كستا سخيالي، فا دوه ميشه كي، ودا بيا بيا ولي راتلو، نو ده ديش سمانا ده، نو علماء جكر كي لده، په امر راوی په مفردات القرآن کې چې قول معروف هر هغه کار تويلی شي چې هغه اکل منی هغه بشريت کې مخوي کله دا شي چې اوسې په شریعت کې خو بي عقل نه منی ځکه شریعت خو باجکارونو کې د عقل نه خلافونه کوي لو کلا کلا قران کریم کې لفظ ذ قول معروف راضی په مانا د شریعت مطابق او کلا په مانا د هیوینا باندې راشي دوی باندې کلم غ معنا کوه قول معروف د شریعت مطابق او کلم د اورف مطابق لکه اورف کې چې کوم د خلکو چې په ماحول کې کم کارونه وي لکه او شیه خلې تلاق و له شوم د تلاق د بیان کې پراخې باندې تفصیل کړه مطعدې وله ورته مهرې وله ورکنو مطولوس دور اورف مطابق ورته لکه په او کې دری جاید دي تمش پر دوک پټا سره او صاد بروره وتهه چې وسط کېږي پیسې ورته ل کاالمه پسې ورکه د تا په او کې ښ ګنلیشي پس داګ چې خذله تلاق وور کې دا می نهمهرم ماخلي او هغه په بد ناممو په تهمت پې رخصت کې د کوه د او کې هغه بد ګنړ ل کېږي که نه ته س وې پلانې خځل ته لا کور کو په عزت یې رخصت کا غره وې ورکو ورسره یې ځې پیسې پیسې او چې کوم باندې څورنه کی اوس بدنامې ته متون نه پور خلک بد وايي او ير ځه خو نه رخصت ولګنه یوځې وګغی تیرګړ نو قول معروف ویناخا ویناخا یی خلافه واست و مافرت دې چې کدو مانی دي یو ما نا بخنه وغښتل د په بارا هسته ورنکو هسته ورنکو په پخو کول باندې درخصت کو نو الله دې ولې سوال وکړه خدایا دی سوال کوي دا سوال خو کار نه دی الله دې تمغفرت نو ومغفرت او نو بخناغه وکړه دې په دې دا من صدقتين ده غصدقینه یتبو ازات ته به په هیپاږي په دې باندې را دی کارشته کو او ته ورو او ځان لسکار څه بولي نه او وی رټیو وی دګیو ور پټ سړی او ور پټ کوتا کې پلان کې وټیږي هغه خلکو سره یې پښ پرتی ګره د جاګر یزره را وری چا دې وروص پاري لسمه کاوه ګار سوکراوه سوالیو کو ست دا وسکېږي وګورې زیدا بیا ګورې زیدا بیا ګورې چې کدا باندې دا به سي په غلط اور ایاوزی کی د شرک اډه جوړیږي د مشرک جمعه جوړیږي د مشرک مدرسہ جوړیږي او ته کویږي چې د تینه وبشیر کو بدات پوریږي شوور ورکې نه کیږي ځکه چې اوس د اځه کې کم شرکیات او بدات کیږي تو ور سره په ګنا کې شریکې ګنا پیسینه ورکې د تل تکمیل ولې ملایوي نو قول قولم معروفون وینا خام و مغفرتون او بخنه اختن دخل زانده پارام فکر تخوه اینا او و مغفرتون او زانده پارا بیا بخنه غختل شی اللہ ما ش رئیس نوشی مالی فکر لور کرده یلا ما تبخنه او که نه ترا نخفل نشی دا فکر غریب بنده یعنی فکر نا مراد یوازی دا بصورا خیرات کرنی وی نی مخبر کارنه نا کسب کر چی کم خیرات کری زم خلا که فکر دا غیت هر غریب انسان تستا गवंडी دی، تستا رشتہ دار دی، تستا شهرته، تستا مېږه دی، د کلی یو کس دی، مسلمان دی، که هر څوک دې خچرا هو تا تودري دو، ستاسو وسن نکي ده، ور دې نکړ، الله متا بخنو، الله سماسرن نو، دا شانغان لاړو، دو کولم معروفون وینا فقیر تام، ومغفرتنا بخنو خدای تا وزنده پاره پیروندا ور دی منځ زګه تیندا وسه ده کینم باوها ازات تا وی شی پاره پسیو دی ته دسل روپي ور کې ته دسر ور کې ته دلا سره واپس وسره خبر یو کې دا غریب بنده وسون اڑد ورته یا سی کنه خیرات نه خلانه چړ ور کوما او بجر دوت مو او یا بله مانا دره مانا اول معروف وناد حق اول معروف وناد حق چې ورد د توحید بیانو کې د سنتو بیانو کې دا رنگ حق بیانو کې ومغفرته او بيغف بقنا او خپل پس د بیاننا چله ما د مسلې رس حق اذن کو چې څنګه پرکار و ولا ته ما د مغفرته کې ددا غور دي د اغه صدقينه کتابي شي پاکي په سي چې دا به شي پاره پیسې বজره دی لکه اوس ګور دی یو کس وووس کیږي خبر مالي اخیرات ووکی دبل وووس نے کیږي خبر بیان ووکی نو چې دا بیان یې ووکو دا ور دے دا خیرات را چې خیرات یې ووکو ور سره خلکو تپتر دي یو شاعر وای لا خایل اندګتا دی ها ولا ملو ولت سدل قول الا لم تکو ملو ویچا سراسو نشت ده، چی تیر اللہ بلار که خیرات کې بازی بندویسی نشت دهنو سوکن دهنو، سورتنو. گفلتا سیده قولانو سما خبرهوکا کنائلن تکو مالوک مالد سر نشتا، قرآن دعوالا نو بدی بیان خودی خرچن رازی، بدی بان خودی ستاوان نکی گی، دبخاری شریف و حدیث کی رازی، شر و طعام، طعام الولیما، یدعا لها الاغنیا و وی دیر بد خوراگا دیر بدا روطای داگا ولی می روطای دا چه ماندار بدا رو گست دلشه و غریبانان تشد او نن په ماشره کې پسو کې پچانوی خلک خلق ددهی دا, دا, دا ولی می شر روطاان دی ناس او گوره ای چه روطای میزون اوله جا ملمانه را روان شي نا دا غریبانان خلک که خیالو کوي اینو داک که دا, دا زانم برشی دا ما شمال و یه جزان دا ملنگانی وکشي وی ورننه شي وي يروي اصل پښي دينګله پم پکې نو نه راکيه پوسوال کوي تزان بدن نه کوي کنه کور کور ته نه نو سينو دي وا دلت لیسه خبره ده چې ورشي یو زاليم لچکه په ناش کې ورکوړي دا بستر ګچي وړ خپل کېو بستر ګوي کنه زه هیا چی پکيني چکه مال ورکیواله سبا دا بریبانان شړي زه وګورم زه بریبانان د میزونو ته دا د ملمنور وټیږي ملمنو خړی ټول خلک رخصت شي داینه و بیا خیر کې ورکو د داینه بیاغه ورکایته و چې فالتو شي ګوټی پکې وای لشي یخه شي او ټوکی پکې پراتی لشي پکې پرتی خورواګانې پکې تړي شي سابونه پکې ترال پریوځي د کرکې شي د بیا وای راشي د اوس ورې باندې نو لورست نو ته خدای نه لږ حرامتي زغلی ته خدای نه لږ حرامتي صغوري او ته خدای په نوم چې دا د غریبانانو وګاردار دي چې د غریبانو لپاره یو پینټه جوړه ک، یم چې پینټه جوړیږي نو غریبانو وڅونې یو د ګرجیستاني شخلا سول ها چې په مجما مجما دین دا یو د شپیتو کسانو لپاره کیږي نو تاسو دلته کونو تاوانونه شل دي غړي پکړی ډیرش دا یو د غریبانو نشي وکول نو د دوی غریبانو په چوګه الو کوسملای دا د ملمنور وټای دا او دا سدا سونه دا د ملمنور وټای ورکتی امه چم کرا او بخری په خپل مخابزه ورکه ورکه کخوریه او کوزان سره وڑی بس رخصت پش زړل وی ساته ستا پریاست په خیر او برکت وچه نو دا شینن کزان ته موحدین وای نو پکې دا خوې لګی بلې دے او که دنیا دار وین او غی ته خو بس اکلیک او زلوا دو ده مل کروکی. مونگتلو. بچی ننو تونو ده دی غربانانو خلکو د ماشوان داسه دلی دلی غلادو. او یو سده انداغ سرچکو. او یو سده انداغ سرچکو. او یو سو شدک بیورکو ناو وادو بیتراغ اوز غلول. مونگو سورننو تو و مل کری او تای تی ده ماشوان غلول. یکی نکو زماده او دوم رد دردو کو. یله زارو طيبو زم تیریږي چې مچدام غو ور شو کومه په بداوت غوستو یقینو کوي چې رو غوټای ته بیا کې نه ستو یک په یو شیش کې پوندو تا او تابو به کې госпоدار سره کې وبولې دلی دی يخ پخ به پوندو بیرنګ ولد الله غرزا پکې نو راغو بسناڅد چم گاوند بریبانان خلک زې پټنا سونو مشټو ور کوي ولوالي چې دا یو سې کوټو د کور خلک باندې سر وکړ تاسو په تاسو ګورې دې غریب باندې څنګه نه ستاسي کونګارې کوي تاسو وکاله سر و خې چرګان فروي دې غریبانه نه باندې چې د بوې وزې دې نه خوږيږي دې شنو نه خواري دې لمته نه ور کوي ته نو ویله سلام فرمایي چې پټترین خو راک دا غوي ولي می دې چې مالداري او غریبانان ته نه اوښړلې دا بدترین ما ولي ما دارنګه بو کاهوی چې د إسلامي ثواب د لپاره کوم خیرات کیږي إسلامي صاحب یې مریتل ثواب درسيته د لپاره نو دا مت چې په خکه نو هغه غریبانا نو لو بیور کې چې بالکل مستحق دي سباشتو د بیګایشتو ځنګ د حل کو د ثواب هغه طریقه کوم غلطه ده د خیرات هغه اول خو سنت طریقہ جمع چې سر محام صلیختی اړو بچاب کی سو سوګوندا سیدا وتونو ګرځي راشي مالدارانو بروغواړي غریبانا باندې نصبولای اول خو دا ج مخام غلط ته ځکره بدات او بیا چې هرات کئم نو دوی وبداشه طریقونه هرات توکي چې ټول اجر بزنل نړ بات کی مړی پچی چې هرات کوو نو دم مړی دارو ځای دا صرف په غریبانا نو واغیږي تاسو څه پوه تا ته ها چې دا مو کته چیرې دی شلو دا باځه خاله کولی جو ماته وی شي چې ډیر خلک چې ډیر خلک خبر شي چې دیک په کړی وره وي دا یې شواب د پاره چې څوک خیرات کوي دغه به غریبانو باندې وي بهترینه طریقه خدا دا چې موږ دې ورته ولي وناهنو تا غریږي د وخنا کوړدي کو سبزيرا کو هر یو شېدي ورې به ځان له ټیم ټیم تازه او صلورم امانا ده قول معروف و مخبرتو قولم و روفن و ایناخ غین ده پرده و مخبرتو نوبخنه قختل ده مسلمان ده پارا ده غور دیده و صدقینه چه تاگه تابیشی باگه پسی با دیره ده انسانان نخو بغلتی کیگی که نا هر انسان نا دان بیاونا بعد چه کمدینه گناهونه کیگی قلتیانی تکیگی یو چی اللہ پا یو بند پرده چولی داتی دولیو چطه انسان دا خام خواه کله دو کشی خام خواه ده باز زمیر ملامت اکی توبه با بازی نو چیو بنده خوده نبی پرده کهی توتی ولی پرده و چطه بازی بنده دا کاری د چه دراز د کار نب خبر شو وی تاسو خبر می زو خوده غیل از دولو رازون نه خبر شویم که دراشه چه تا تا موی او راشه چه تا تا موی با او دای خدا سکره دوگلی دای مسلمانی زند برما دیگ زه د یو مسلمان پرداساتم زه یو مسلمان عزت ساتم دا غوې د دینه چې بندي او پیراتو کې اوږي کې په اوبه د ردهوکان څلندي یو الله والله ولا چې ریغنیون به پروا نه والله غنیون مطلب دا چې ک الله ربه لزتاته یو کس را وستو وی ترولو دا نه پیڅه غستې ساني ترس غستنه دا په ته امتحان تالا چه اللہ مخی درکول اولی دی غریب تینو شو برکولی از ایسا چه غریب بیجا تاکو دی کنزلو نو اللہ پا دی قادر دی چه تا اللہ سزادر کی و اللہ تا تا تغنو کن چه دینی سی بی اب یا یو اللذین آمنو تا اوست دیسی نا اڈمبی مثال تکرکی دا غلط انفاق چه بند انفاق کو او اثر ایج باتن یوکی دلالو خیرات برباد يا يلدينا امني منوالو لا تطيلوا صدقاتكم ما برباده هي راتنقل بالمني پسواتني سرا زباته راتي تهي چګره تاسو ټول مرمرګر کړل دي تاسو پلار نکم ځنګ ټوکو باندې ویشي بيته او تاسو ټول مرمرګر کړل دي تاسو لنګ دادر کړو دام در کړو ته دې ته و احسان زباتو والازا او بدر دې 17 کړی وسره کنزل است په خدا نو کاللي ايته ايتال الذي ينفق ماله الناس ما بربادوي لا تقتلوا ما بربادوي پشان د بربادول د اه کس ينفقو چ خيرات کوي ماله هو د مال الناس د پاره د خودني د خلقو خيرات کوي د څه د پاره د خودني د د خوړو لپاره چې خلک کوی چې غلانه وړي څاو او د وړي شهراتو نه کوي او د وړي جماعتونو جوړګ او د وړي مدرسې جوړکي او دو وړي غریبانان لري راشن تقسیم کو او بیا خلکو تزان خري د تصویرونو سرو باسي ویډیوګانو سرو شيو اوب نه په باندې ورکړې شو فلانه څخه او فلانه څخه او فلانه ډیر غب خور دی وله خلکو ته خو وردی کی وری سپین روز خلک ته وځل له دا د لنج جوړ کړی دا ودان په دی چل سره زکه کو چې دا نور خلک را نه یبرت والی او هغهم خلک ول خير خیرات ورکی نو دا خلکو خلک خود تصویرونو ته شهرت وګیوی نو چې دوی په ریاکارای باندې شروع کله بل او رسپل کسم بوجای رووی او هغه خلکو ته ورکیو تصویرونو و سرو ماشي نو ټول خلک دی پریاکاره تاسو ځلې مسه دی وکړه ته له تل ترتیب ورکا څه دا وګوره د اجزبه غریب دي ثروتمن دي ور کوله سسر ډیره دا نو مبرباد اوه چیراتو نه خپل خوشاند برباد اوه لو دا چیراتو نو دا کا څنګه چې خاسته مال فل ويا اناسه نه پار د پوت نه د هلق الاخر او ایمان نه وروړي په الله پور سرست یعنی دا چیرات دې پار نه کې چل نه دا خیرات دی د بارانې چې لاخرت کې جرګه کیږي بس چې نوم یوشي چې خلک وایي چې فلانه وړه سخاوتې انسان او حدیث د مسلم کې راځي چې دا سي ریاکار سخاوتې د پورز د قیامت پر مخ جهنم تا چوله کیږي چې خیرات د دې د بارکه چې خلک وایي چې وګور خیرات کوي لکه زمون خلک چمړي په څیر خیرات کوي تو دې ګور دا خیرات که ته په سنحت طریقو کې په زه به خلک سره جبلار پسیو نوک امدا سی ورو ټومبلم اوله ولا بسو علاکه ده بلن ولا تا سر کا داسو کی چې نه کینو دای په لو ولا ده کلی نو وېسته ده په لو نه وېسته ها د په لو تالیو تاسر تر کبره او د واځ خاده پوری دي ولو کې مړ یو شو ته په ولا سی کب ور خسیل او چیتہ کرمړ یو شلا برابرې ده خیرات زور په چا نشته ده چې دمړېل کوي چې وی خيرات پکې د پهلو خلک پر اټولې نو پهلو کې غریبانه خلک یې غیله ورته دا غوې نه هم انکار وکړ نو دای بازار خو خیرات نه کای خيرات ورینه باندې کوي یقینو کای چکم خیرات درې یا سره یې د بارو شی د سنخودو دې لپاره نو تاسو چرته وای تا خیال وکي اوی چکم سود ویني اوی چکم سود بین نه هوځي او زکه چې دا تولار یا کاری وی دلاره زاپکی زکه په واجه کی وی او کو په خیرات کی خیال وتکوي خیر شوم بنيادم ګاځم یو خیرات وکي چې شی پورتي څنګه کرکته خلکو راوی مال وخت کرا کړایس وچارا د ویل نی مال دا وینې بین راځي زمان تیری نو ولا یو منوي مان نرو بالله پلا باندې ولیو ملا خرپور سرست نه ی باندې یا پمصلو سی فتش خیرات دده یا پمصلو می شال خیرات دده کما سلفان په شان د یو کاڼی ده سفان امام بخاري په کتاب التفسير کې د بخاري په جن کے کې چې کتاب التفسير کړی دی دا قرآني کریم مختصره تفسير ده د باغي کرا د ابن عباس له سلامونو په ذکر کې چې سفان ستاوي سفانو الحجر سفان دا یو کاڼی ده الٹی لا توبتو علی شیء چې پاري وایي څه ښه نظر غونېږي وکاي چې یو قطانسو خیالو کوي په دې غرونو تي تمرمنځ ومنځ په ټیونی زغونېږي کنه ته خوره پکې راوېلتا او دا داسه به هوار کاني ته وایي چې پاري کې څه ښه نظر غونېږي بس مکمل کاني ایس سیس پکې نظر غونېږي نو تا ما سلی صفان ان په شان دا هموار کاني ده الایې په دې کاني باندې ترا ته خیال کوي او ولوسي تر چې مکم بي ام بي کويو د ټورابن په دې کاني باندې خور پرثوي فا سوا بہونو رسيږي دې کاني تا وا بیلون شیو دار باران لکه دا بي کا چکم باران شیو داسي پرشک باران وترکونو پرګ دې کاني لرا پرګ دا باران سشیلرا دې کاني لرا هو دې نسناجي دې تا سولدہ پاک صاحب شفاب مستاج محترم وضا اچھا پوچا وضا اچھا پوچا بلکل که اسم پی بانده نید دو لایق درونا خادران نوی دا خلق دا خیرات که انکی خلق علاشه ان پایس اجربانی مما داغینا کسبوچ دیکم خیراتو نکوڑیو ایت کی تا خیرات تشبیع ورکنل تراف سرا لکا یو کانی دو کاغی خاو رپ رکدا با دی خوره بانی شیبدار باران را رو. های دک باتی شی. ها؟ نه با تی که گی که نا. سو شیبدار باران بدی کانی باندهوشو اخو ری توو لطی نیعه ورا صفه ستره. نگوی اگه دا کان اسنا عمل نامه دا. او دا خور استا خیراتو. وگوی با او دا شیبدار باران سو. ها؟ ریاکاری. سنا خیرات دا ریاکاره شیبدار باران را او هغه ریته ټوله یو ډو سپاڅر پاتشي نو ګایګا تا چهره تو کوریا کاری دی وسره وکړه ستا عمل ټول برباد شي ستامل ټول برباد شي داکه پنځوست دیګی پکړی دی کو شیل دیوکو وخان دیوکو ګډان دیوکو چیل دی ټول دی لاړه برباد شي ولی د چا د پاره و دریا د پاره دقام ولست پاره چینو میوشي دغه درځه دو لا دیرونا دی قادر نشی لا شید پر ایس اجر باندی. تو خوی چه ماسو نغاڈ خیرات کرده دونم مٹی را جاری کرده نا. کوئی اخلاس پکی نو. ممع کا ثبوت آغین چه دی کم انفاق کرده ده. ایس اجر وستا ملونش. ند اومی او ند پکی گوری دامی آدو ساته. تو اومی او که پکوی او چه اخلاس پکی نین گوری ندی اجر نشت نو والله ولا تشيء لا يهدي القوم الكافرين توفيق نور کای ته صحیح خیرات دل تک هدایت ته مناد توفیق ته صحیح خیرات توفیق نور کای الله د صحیح خیرات قوم کافر تا دل تک کافر نه مراد کافر هم چې الله دوه دانیت نه انکار کای دا کافر دی کده قران نه انکار کای دا کافر دی کده پیغمبر د هتانیت نه انکار کای دا کافر دی کده اخرت نه منکر شي دا دی دغه ته د کافر مراد لري اکارم دی دلته کافرن مراد چې پاته اونګې دی دلته کې د کافرن مراد اغا د خیرات سره چې بده را دی وای اغا دې مراد ټولته شامل غلل نو سوال کوي چل نه کچاله 2 روپۍ ورکاو توفیق دې راکو غلل ور سره د اخلاص توفیق ورک الله ور سره د صحیح طریقې سره د صحیح خلق له ورکولو توفیق ورکي د بازی خلق خیرات آغا آغا پنجابیان متن کوي کوئی چوڑی نے کمائے تو کتے نے کھایا چوڑی او کٹھلا پس پی او کھوڑا اللہ زمان دا خیرات ناکا خیرات مجھوڑو جرس پوخ و راکشی اللہ زمان دا خیرات پا خوخ حلقو بانی او کھوڑا لے کی پا غریبانانو بانی پا مستحقینو باندے پا معاہدینو باندے جیرہ زمان دا جامعی او غریب بندہ گندی معاہد چی پی منسکا یا قبلی کی چی زمان سواد کی گی الله 나와 پدې روټای دلته او توکيوت ورګي چې دې مون زوته سوکي چې دې کی طاقت راشي چې سوابه ماتم راشي پدې طریقه پدي سوش او پدي چسما او دا ځان سره پټ پټ او بل تم نګورم همدا حال کو خیرات سي زه هڅنم چې هټوايم زواد کې دې راي نشي د الله د نامې دي شه دانه ساده چې راکا کوو دې له می دوه دوه وره چې دې سي می ولور کیداشه می ولور کو دامه می ولور کو تا کوو څه پستر کو کې ناغړی تا به بدل ورکړې ها چې دا خ دې په نامه دی ورک ما پرونم درس کی ویلو دا څو غړا چې سين یا بیا به نه یادې امه ځله زمي تر کړی وې دي څنډه شکرا دې هغه په ځای دې یو شیشي ورکو بس هغه مالک شو وسکه یا غزان له استعمال ای که دا غن ازیاد پهل ضرورت مند یا غلیور کړي دا شي مشکله کنه تا په بندغه یوشیش ورکه نه یهاله و دوه ضرورت نه دا غن ازیاد په بل ته ضرورت یهاله و لوري یا په پلیک به اوګی وی نه هروی او کارسداري نو دای په بیا د یوشیش متر کې امه ته پورې اختیاروم کړي د تا شي بند د اخیرات د توقین په ده دلار مرګ ورګ دای به ستاسو د سیختيار کوي مې مالا برا کاوی ته تر قیامت پورې اختیار کی اورانی کریم وندله وراثم خي او صحیح کی دم خي او عملم خي الله دې زموږ استادانو کو عمر مال اولاد او پېلې کډېر خیره برکت ناش الله دې ولر دوړو چانو خوشاله ورکي الله دې د هر کسو تکلیفونو او پت نپامن دا چې قران دې راته کولی ځای چې باندې دو د اجر بناسي د خوشاله او ګوتو نه اخلي زه نه بیا سکونه او اطمینان ملاوي او مصل الذين داوز دو د مثال ذکر کای د صحیح انفاق او پدې کی بشارت هم ده چې څا کو په اخلاص اکلګو یو کو ډیروي کله کی پیسي وی او کو ډیروي ورو کې څه کو غټ په اخلاص پکې ده نو سماب بدله بهر صورت کې ملاويږي ومصل الذين او دې ځکه چې اوس د خیرات بیاد د شوای چې کرکای آیت نمبر 262 کې څلو شړای چې کرګډیو کنه ټول تکي ځو چې کرکای وا مسالو الذین وصفات پایک اسانو صفات خیرات تا کسانو ينفقونا چې خرج کای امواله مخکل مالونا خیال انده خپل پتی بیا راو دیم ابتغاء امر ذات الله ال تکی الله او د ثوی ابتغاء امر ذات الله د پاره الله چلا رزا شي دې لپاره چې بنديان رزا و او خلکو د خلی نو زم يخدې خلک په کلاړه تريدي یو راته شهراته مونکو بل راته شهراته مونکو دې لپاره نو وا تثبيت تمین فور او د پاره ثابت تد مې د خپل ځانونو مال لګو چې بدین باندې کلښي مال لګو چې قدمونه مضبوط کی سسترا نه کیږي چې څلته قران نه مينو کټني شي د jihad نه مينو کټني چرتہ دې نه قائد کارونه وینم کټنی شیللا دا ما لګوم چې ځما نفس مضبوط کی زماره مضبوط کی الله په کوم کتاب او دوات از دې منن فسم او سوت چې د ورکویا دشي ما بروندرس کی ویلو چا ول کی لګړو خوګيږي و بيع چې باندې په ورکو راځي د ډل خوګيږي ډېر مضبوط پ الله یو یو کې نو येते مات پیدا شي چې زله ګوم نه نواتپسیتم مینان فوسیم او د پارادماس بوتیا د نفسونو دتی کومسلی جننتین دد د مثال په شان یو باغ دی د ربو تینچ پھل وړس متمني لګوبې غري زې لاکو کي اکثر راسي پوښت تاسو مکوي کنه یا د غر کدا سیواره سم کری د باغې باندې باغ لګیدلې یا اومدا شیدا داسی را کای شانتی وی او باغې باندې خلکو باغ جوړ کړي پدې چيلي دامن دځی کنه پاسی باغونه کې پڅېدي بعضې په کټه زیوانی دي نو اسوا به هرڅه کې دي په اختام وابلون شی بازار باران وبل ما مخ کې وي چې بازار باران ته ولې شي 30 باران دفاعات او کلها ور کوي دا باغ نه لیکلي زیف انې د چنده یني ګټو لچو بو وخت په وخت ملاويږي دوی نه مې وایم کولی وي او چوبلې کیوین بیا هغه پټی کیږي صحیح نیو نه کوي نو پاین لو یو څه هوا بیل نو کو چری اون رسیږي دی باغ دی میوته دی کوټو ته وا بیل شي په دار بارا نفط ولل ای ف یک فی ها تول نو کا پکېږي دی باغ دی ولرا تول پرخا تول پرخا یا پټول نو ای ف ها پرخ ول کافی کیږي مطلب دا چې سمره اخلاص وکنا ډیر مال لگے ډیر چرته وی غه اوس نو صدا موه چیرې دی باندې ډیر مالو لګول لري کار دی بشوند کی دا मदत کوي یو کده منافقانو چې څوک ډیر مالو لګای وي دا وي ځان خای او که څوک له ورکین وي دل نه دي تاسو ضرورت نه الله اخلاص نبی علی سلام فرمای ان الله لا ینزور الا سوارکم و اموالکم ولكن ینزور الا قلوبکم و اموالکم وخونو تنګوري ساسکلونو تنګوري چې تاسوونه سپينه له راځنګاي دي تل الله نن او نه ساس معلومه تنګوري تا چې تاسوونه ډېر معلومه ورکم. کين يان زرو لكن الله ګوري له قلوبكم تاسو په زونه کې اخلاص او اعمالكم او تاسو په اعماله سنت તરીکو تا دچې او خيرات په سنت طریقه باندې او پر اخلاص وي د دې ډېر دی زیات اجر ده نو کلهګ نورمال لکیل ورته زه خای چې موخه دا سره ډیرو وسنه کیږي یو شیل غپي ورته یو پنځو څورتا یو سلور ورکا وتی پمتا للاډی بکار ور والله ولا چې به تعملونا او چې د سره ورکا دا نه چې توې چې وساللا قوس مذر ورکیږي به دي سلور کی ځبم ورته کی د ځان نا ور چپدین کی کوم یو ونده ډیر دین د بار کار کای ته غته ګوره او یو کس ته مجبورای دی چې نه لګي ورته خو نو په مجبورۍ نشته زموږ دخلکو دا مثال یې ودین کې د ځان نخښت حل کوته ګوري او په دنیا کې د ځان نبرخل کوته ګور په دنیا کې چې یو کس نه په پنځه سره جوړه والی ځوې ځو پټ سرواله زو بل و دنیا که ده خلقونه بره بره زید. او پا دنکی ده خلقونه لان دیلا ام دراسید. نو والله والله چه ده بیما پانسه بانی تعملونه چه تاو سعمل که وی بس ویر لیدن که ده. آیا واتو احدو کم دوست مثال زکر کوي ده غلط انفاق. آیا واتو احدو کم آیا خخیو تن پتا سکین. نو دلتا که آیا واتو کم استفحام ده. آیا تن سکیو تن خخیو. دا یری دا دا دا دا دا دا دا داسې دا دا ده چې چم له د خوافه داسې ده چې چم له د خوافه ان له جنته د چشید د یو باغ مين نخیل د کجرو د ګرو وانه کو د ګرو ترجری چې به یې ګینته له نهر لاندې د ورو دغې نههرو داسې باغ دی چې د مسلم وته نشته یا یاشین سره جوخته یا نهر سره جوخته یا باغ کې دنه د اوغو تنظیم شوی دی د ټوګې لې تنظیم بلکوی پاکشتا دے نداو بوسا مسلم مدنشتا لہود دے سڑی دا پارا فیہا پدی باق که من کل سمارات یار کسم میوی وی تکا کلا یو باق داسی جای که سرکی او میوی و لکی تلی یا شنطالو وی یا ام وی یا ملتا وی او باز باقونا داسی بی چپاگئی که ہر کسم میوی وی ای که شنطالانو وی ای که باږي انارمبي باږي روزانمبي نو باږي بادامم چې کومه کا مېوه په دغسمه کې گناټولې ونی پکی لګې دلی واه swabhol کې برو او اورسي د باغت مالک ته بډا والي یعنی مطلب ته تول ځاني په دې باغ کې تیرک ته دا باغ چې بنده لګې دا ډیر مهنت واړی چې سم کا غسل بیا غاړول اي کې ګټي اې ته دوه وین دي زم کووله کپرن صاحب ته ورته تاسو ګور اوس مکه چې بندو باخ دا اړای اول به تش غنم کیده اوس بندو دې باخ جوړو څونه تا ونه پې کوي لکونه به باندې ولګي دا کوې چې ورته کړني او کوې چې بیا شړ خو جوړه په کینر اوږی بیا بلټوې بیا بل او بیا دا اوږه چې بندو دا کوينه په جنریټر باندې راوږاسي دغه شهرات هو بجلی نه چې پاغي راوږاسي کنه خاوه خا پټرو له ڈیزل ولا وډی wydi so na خرچي د دې سیس سره سرمایه وا ټوله په دې باغ باندې ولا بوله بلې ځواني په دې باغ کې ځړه کې باغ رو رسیدو د آمدن 9000 ریال نش تدې ودغه یو باغ دې چذديده دې میوي خرچي کې 9000 بچول پل ټول هر څماتي ګډي په دک په پخ وا مدن باندې کوي ولهو ذریه ظفا او دت اولاد مشمان یعنی مطلب ټوله د خرچو دي څو سکول ته ځي نو سکه لږ ته ځي سو پرایمری ته او ټول وروده دي د خراب کیو د خرچو دي یو پکېنا سي په یو کې اړین مشر چې کني هغه مې ګټه شروع کړی ده ير د پلاسره پکې نه سم ذات کوي واسو به اسارون فيه نارون نسا په اوره سیګی دي باختہ اسارون تیز هوا فی هی نارون چه باغی کی او روی دفعه طرقات دا باغ اصو تایی طول باغ ایراشو طول باغ ایراشو دا مدن زرائی ختم شو آیا دا شیر چاک وخائی؟ دا شیر چاک وخائی؟ چه دا انسان دا مدن طول زرائی ختم شو بندو جد کسی کنگل پاتی شو نو دا مثال دے دا کسو چه طول عمر امالو کرتو لو کرتو چې تکې روپې نه لګول بس ګټلې چې ما کولیو ګډې کولې ګټلې چې ما کولیو ګډې کولې او چې کله دومره خېری وخراغو نو سویچ زنه عام لګوم او یو بار خپل جمعه جوړ کوي او دته بار خپل مدرسې جوړ کوي دلته بار خپل یو کنه او ستې وصیتونه شروع کیه حالانکه اوس خدا سټین دی چې د د بچی ته د میراثو تیار ناشته او هغه وایي چې د څلورګې پټېدل او په عمل ځن نو سپدی تم کې زدلېس یا تو نوکی نو ته له سوق دا شو سیه پوره کوي ها زه بابا ته مخام شي دا چې موږ په خان کوو چې نو لوم وسو خپل جار وکړ نو بیا ولا سوق هغه وسیت پوره کوي نو بل دیس کیناږي دا انسان وسیت پد هغه د مال پدره مې سکی پوره کیږي دا نه مال اوس د ځننده راځي ها چاره د اوس وارثان اوس په دا دي اختیار نه چالي کیږي دا دغه او دا دته اوس په وارثان پلونس کی تقسیمای ته خدای نه یاریږي خدای شریعت مطابق پر تقسیم کیږي او خدای نه یاریږي نو سو په ډیره والی سو په محروم حدیث کې راځي نبی علیه سلام فرمایي تاسو کې کم یو او کس نه چې دا ټول بځې بل د مال سره محبت کوي صحابه یا رسول الله دا چې کوم کس ویکمکس کم کس خپل ژوند باندې مال نه لگای او چمکه یې نو دا شېدل کې چې د دې مان سر دته محبت د دبل چا مال دی او سره محبت کوي شوګیداری کداریو خصه نه یي چې مرشدانه په بچو لګا او سره یې خلګای خپل بیا او هغه یې په بده زینو کې لګای په درغاو نه یې لګای په وینا ته یې لګای په چرصو په شرابو یې ډمو کنجوري یې کونا ته سر د شهري اوس یې خوده پریښې چې دا شي او یاره مثال اخیرات سره مليږي اخیرات سره ځانسي لغي یو سړی ډېر طول مرګ فیراتو نو کو خود ریاکاری ریاکاری که روجنی سي در که هچ تسي در ریاکاری هچ کې او بدن دواړه پړیږي کنه کومري لسی در ریاکاری کو سر سایه ورکې در ریاکاری د سکهات پر ریاکاری تاسي نو هیڅ دا د خدای حکم دي چې دا پوروکو که قربانی کین کړې نه پر یا خارې نیت خراب دی موږ غټ سرور وره ولي شو څلکو چې تا سارې خلک راغله به یې غټ سرور اول هم چې الله خوشاله شي چې ګوره مال مال مال ورکړې زموږ بلاتې ته خو لګول د دایجه زونیښه تاسو ګورې څېر خلک به تاسو د قربانې بدی موګه ګورئ غټ سرور وولي چې د فلان کی راوې نه غټ یوټي رغه خپکی و چې دې فریزر ډټونو مرخليراتونه کول چوماتونه جوړول په چوماتونو کې پکې له غول کار میټونه او کیچولې سیګانې لګول 2 لټرې لګولې بجم کې ودا او کله چې په میدان هشیر کې د نه کوملونو ټولونه کېدو او هالوته پنیکو ملونو باندې جوړونه ملاویدو دغه تئس اجر ملاوو دته اجر ملاو نه شو ولي وکړه د ټول اعمال دریاثارې ده پاره د ټول اعمال لړ برباد شو لا د دنیا کارای نو سه اوم د وړي لیا کارای نو اوم د وړي کارای د خپل استادانو د مور طار د ټول موحدینو ملګرو سه وکړه ځاله کوم دارنګ یبید اللهو بیان ای الله تعالی کار الله پاک لکومل د لایل د شریف راته سہیراته ته خو قران ته ژوند کی نه زه خیرات چلويسته نه قران ته چيني نه سداي وس خيراتونه او بیا فتوازورغي پنچویريان خيرات نه مني راشي تاسه کيريسته د خيرات چاليسته نه سدا خيرات تي د سورګو دا کړ اول کوله له خراباي ولعلكم تتفكرون هم حاجي تاسه د فکر نه کار واخلې چې فکر وکي چرنن ځم پمال بلګولو کې فائده دا او په نه لگولو کې فائده لګي وره سور روانه د دار په پاتې قولم ماروفون و اینا خام فاکر دا پارا و مخفرتون او بخنه افتل دا فاکر دا پارا قیرون دا من صداقتن دا صداقین ایت بوازا چطابیشی فاقر کسی بجردی و کنزل و اللہ و اللہ چده غنیون بی کروادی همی حلیم صدیلی شوی زاتی یا ایو اللذین آمانو یا کسانو چو امان لا تو تی لونم برباد وایフェアتون خپل بیلمننی پس باتنی سرا ول ازاو په دورا دوسرا بازی باندې چی تنظیم لم سشي ور کین بیا بیار چا وای وای دې دای نه يرشو ما دونو دونه پیسي ور کوي او ما په کیرا وړ او ما خدا شیرا وړ او دا شګرا وړ په باتنی سشي لږ دغدې په نامره ور کړې بس تخ دې حساب واړه دغدې ناجر پنه نو کل ازی پشانده باتی لولو دا اکسا چه خرس کئی مالو نخفل دا پارا دا خودنی دا خلکو ولا یؤمن بالله ایمان نروڑی پا اللہ پر زرستان ایباندی نوفا مسلوه سفت تخیرات دا مثال تخیرات دا پشانده یاوار کاری دی علیه تراب صفان دا کانی تا بیلیشی عربی دی رفسی حجب دا پا دی که تقریبا سل نمونه دی پا کفتوکیم تقریبا لست جو� څوک ته کاړې وای څوک ته ګټ وای څوک ته چټو وای څوک ته تبوي وای څوک ته ورګې وای څوک له کټ کې وای څه څه و تا مطلب دا چې خپل خپل جیب دي او هغه شانتي نومونه و ته خاو دي زه هم مسالو قصې فتخرد دد کمثل صفوان پسند یو هموار کړي ده عليه تراب اونچ پدی باندې خوروي فاسوا به ورسيږي سمابلوم شيب دربارانه د په طرف کوو باران لرا پرګيدا باران دی کاني لرا سلدا پاکشا پاکشا فو لا يقدرون قادرا نیم دا خيرات کوم کیا لا شين په اس اجر باندې مم ما دا کنا کسه پوچي دی کوم فيراتونه کوړي دي د چکمایلونه لګولي دي والله والله چې د اياه د القوم الكافرين توفيق نو ور کوي د صحیح خيرات قوم کافير او تا احسان کوم کو تا کو تا ومثل الذين وصفته خيراتنا كسانو چې خرج کای مالونه خپل د پاره در زممتیا ځاله ابتغاله ټولو ته وینې شي د پاره دل ټولو مر سات دلا در زممتیا ځاله وتثبيتا من انفوسهم او د پاره د مضبوطو لیدو نو خپلو مالګم چړو میمچو مالګم چړو می پدین باندې فلک شي کما سلی جننه دن نو د مثال په شاله یو باغ دی بیر په وته کې په اشوابه اورسی گی دی بخت وا بیرم شیوا درباران وا اتنو ور کئ دا با ګولها میه پلی زپئنی د چندین و ایلم یسوا بیرم نو چر اورسی گی دی بخت شیوا درباران د فتو وللم کافکی گی دلرا پرخ والله الا تزبی بما ان سمانه تام ورون جتا سامل کوي بشویر لی دون کجه ایا ودو حد کومایا فخیوتن پتا سو کی انت کو له جنتون د چشید د پار یو باغ مین نخیلین د کجرو د انګور تجریچ وی کی بالا دی دغونو دغین نهرو نا یعنی وبم ور کی دی ریوی له د دی باغ د او دو اولادی مشوان فاسوا بها نورسی که دی باقتای سارون تیزا هوا فیه نارون چه باغی کی اوروی فاحترقت نو اسو زیده باغ وگذالکم دارنگی یبینو اللہ کار بیانی اللہ لکم ال آیاتی تاست دلائل دا سهی خیراتو لعلکم تتفکرون حمخاچ تاست دا فکر نکار واخلائی